Estáis entrando en El Salto Rádio. Permaneced a la escucha. ElSaltodiario.com Balears, una Arcàdia perduda, un adent irreconeixible, una terra malmesa per l'avarícia dels seus residents. Aquesta és una realitat incontestable que, entre altres persones, Antoni Janí Torrents posa de manifest al llibre La desfeta del paradís crònica sociològica d'album turístic a les Balears. Aquest volum, que a principis d'estiu va publicar-se per primera vegada, repassa la història de més d'un segle de turisme a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. És un recull indispensable de dades, biografies i curiositats que ens fan tenir una visió panoràmica de com s'ha desenvolupat la indústria turística en aquesta comunitat. Per això hem considerat molt necessari que la saviesa d'Antoni Toni esquitxi, encara que només sigui una mica, la graella del salto a ràdio. Toni, moltes gràcies per acceptar aquesta invitació. A tu, Mireia, encantat. <laughs> és, és notícia des que vas publicar aquest llibre, La desfeta del paradís. I bé, no sé si... Com ho veus, això? Si aquest paradís el podrem refer o arribem tard... Bé, jo aquell llibre vaig començar a escriure el 2018, Uh, perquè jo som col·laborador de diari Ara Balears i en, no sé si recordaràs que aquell estiu va ser quan um, varen, se varen popularitzar les pintades en els carrers de Palma de Turis Go Home no? i allò a mi me va despertar la curiositat i vaig plantejant el diari fer uh, només una sèrie d'estiu de, uh, de reportatge semanal sobre si història d'estorisme per donar a conèixer els lectors una mica aquesta evolució d'on, com s'havia iniciat aquesta la indústria i com se mos havia escapat de les mans. I clar, això havia de ser una col·laboració de dos mesos i ja ja han duc sis anys fent, fent això. No? Aquest llibre és un recull d'aquests reportatges que han publicat i la conclusió final és que això d'turisme turismes se ha escapat de les mans. El turisme que va néixer en el segle XIX, la indústria, va néixer a principi del segle XX, amb la inauguració del Gran Hotel, el 1903. Uh -huh. eh, clar, en aquella època hi havia pensadors que apostaven per el turisme com a eina per modernitzar la eh, societat i llenca, Eh, els primers turistes eren eh, viatgers eh, endobers, era un turisme elitista, però, clar, després ja anirem xerrant com això eh, s'ha acabat pervertint, no? S Aquella llina de soudre ara ja no sé si eh, està endaurada per tothom. Per uns pocs, sí, però no per tothom. Qualsevol persona pot entendre que un, una persona com Robert Graves o com Chopin o George Sand, que quedéssim bastant embadalits no? de, de la bellesa que hi havia, um, sobretot a Mallorca, no? que era l'illa més coneguda, sobretot a finals del segle XIX. Hi ha una cosa però, que a mi m'ha sorprès, i és que, a part d'aquesta fascinació, també hi havia una percepció de que això feia falta preservar-ho i no publicitar-ho com es fa, per exemple, ara amb Instagram. Mm. Això però això ha estat els darrers 20 anys, perquè en el segle XX, quan hi va haver la irrupció de la smartphone, eh uh, va va haver... més que va a partir del 2010, el 2010 i va va una sèrie de factors importants, no? que varen capgirar aquesta tendència. Recordaràs a sent uns hist a Formentera, s'a pre-charges, pre-influencers, aquests eh anuns varen tenir molta d'incidència perquè ehm varen, varen publicitar encara més els paradís, no? Estan eh 2010, bé, això va ser del 2009, però és sèpoca d'essa ser que va començar el segle XXI. Clar, després s'hi va unir el smartphone, qualsevol que va de viatge ara. Abans viatjaves amb un mapa, no? amb, una, amb una guia, i ara eh, tens la geolocalització. I això fa que no accedeixis a racons que abans només coneixien els llancs. No? I clar, tot això ha acabat de rebentar els paradis, eh, però clar, la classe dinàmica va, va, va néixer Saborositat va néixer durant Es franquisme. Ja que parlem de l'eclosió, va lligada a un terme que tu fas referència moltes vegades al llibre, que és la balearització. Quan neix, per la gent que no sàpiga, què vol dir la balearització? És un terme més aviat, és pejoratiu, no? Sí, el tema balearització va néixer a final dels anys 50 perquè hem de recordar que el 1953 hi va, un punt, hi va haver un punt d'infecció important, perquè després de la Segona Guerra Mundial molta gent se pensava republicans exiliats, es pensaven que els aliats entreguien a Espanya i traurien Franco d'espoder, i això no va ser així, perquè Winston Churchill era un anticomunista, Coribum, i considerava que tenir Franco aquí a Espanya, la part occidental, a la Mediterrània, era un mal menor, perquè en aquella època hi havia una amenaça, i havia una por que si tornàvem aba, abiri una República Espanya estigessen mans de comunistes, no? Per tant, Jalina ve, en un primer moment hi va aquesta autarquia que Franco se va autoimposar, però que també L'exterior també habitava fer negocis amb Espanya franquista, però això se va acabar aquest aïllament internacional se va acabar al 1953 en la signatura des pactes de Madrid entre Espanya i Estats Units que um, eren uns pactes que legitimaven internacionalment la dictadura mm -hmm perquè eh, els Estats Units oferia d'obres a Espanya a canvi que li deixas tenir en plena època guerra freda tenir sí. bases militars a la Mediterrània. Uh, I varen animar um, a Franco obrir canal en el Turim, a la indústria de sol i playa. I això ja li va anar a Franco, de fer va ser la seva salvació perquè en la gent va començar a oblidar el drama de la guerra civil, els morts ses cunetes, ses de les cunetes, els tractors de la postguerra, perquè durant la postguerra la gent ho passava molt malament. I de cop i molt, va arribar aquest manat turístic caigut del cel i um, no hi havia cap consciència de res. La gent ja li anava El turisme va ser una espècie de cortina de fum per tapar la mala gestió de i que, que ell havia provocat una fam, franquisme en segarra Civil, sí. i se va oblidar el teixit industrial que havia a Mallorca avant de l'estat la Guerra Civil. Aquest punt d'inflexió, què va suposar realment? Què hi va venir després? Va venir aquesta millora... Social És que quan va començar la indústria aquí a Mallorca bé Mallorca va ser com una espècie de laboratori de ser la indústria que se, després se va estendre a la resta de llevant espanyol que uh, fins en aquella època molt d'espanyols emigraven a Alemanya i de cop i volta Mallorca se va convertir en una carra proa, sobretot Mallorca, després suma a sumar Eiva i més tard a Menorca. No? Venien a Mallorca, hi famílies pobres, sobretot d'Andalusia, i molts s'instal·laven a Serenal, eh, perquè a epicentre de la era Palma, i també n'hi havia calvià. Què va passar? Eh, com tu ho dit, aquesta gent eh, solien ser famílies nombroses, analfabets, eh, que eh, vivien en el soterrani dels hotels eh, en condicions bastant infrahumanes, eren les conegudes llorigheres, a Bogataix eren, eren llocs humits, amb molt de rrenal, i hi havia una sèrie de capallans, els capallans Sobrés, jaume Santandreu i Francisco Bredo que els havien ajudar, mm -hmm. els havien donar assessorament en tema laboral, jurídic, els havien fer cursos per aprendre a llegir i escriure perquè poguessin defensar millor els seus drets, no? Què passa? Aquesta gent veniam aquí, venien d'una zona molt pobra, aquí varen poder fer un cas seva. Uh, hi havia mallorquins que anaven deixant les uh, feines dures del camp per anar a costa. Hem de tenir en compte que abans ningú uh, volia anar a la costa. Quan te tocava un solar en herència, tu eh prop de la mà. Tu no el volies perquè volies un solar productiu a s'interior, eh, quines tant... coses, per poder fer un hort o per poder fer qualsevol cosa, però això de banyar-te no formava no, part d'essa cultura balear. No formava part de la no no nostra cultura perquè devien descansar a la mà perquè mà, la mar, la mar era un lloc hostil però on venien els pirates, eh, malalties, per tant, va se fa relativament un segle que ens eh tenim aquesta cultura d'anar a la mar. Hi ha una altra, una altra cosa que m'ha sorprès i m'ha agradat del llibre, i és que amb molts reportatges els amaneixes, per dir d'alguna manera, amb investigacions, llibres, audiovisuals, i quan tu acabes tens la sensació que realment la història del turisme de les Balears s'ha estudiat, hi ha persones que, que han fet documentals, que estan investigant i que estan traient de l'ostracisme fets i persones, però no sé fins a quin punt tot això després, un cop tens el documental hi ha un interès social, arriben tots aquests documentals. parlant per exemple, del Miguel Lec eh, referent a la parella que és Sureda, no sé si és Montaner Sureda, però ah, si sí. ho dic bé, per exemple, és un, sí. un dels... Ai, mira, hi ha un documental que parla sí. d'aquest matrimoni que va fer tant sí. per Vall i però en canvi li preguntes a qualsevol persona al carrer i segurament quan diguis Vall Mosa, només pensen en Chopin. Jo he pogut fer aquest llibre gràcies a la feina prèvia. Hi ha que han estat qui m'han obert els camí, sobretot Joan Boades, que és un investigador d'INCA Establert uh, a Catalunya, que té una visió molt lúgida. Va ser primer a criticar, uh, a estudiar, uh, perquè a vegades uh, fins... sempre se feia la se se típica història turisme uh, molt uh, no? i A mi em volia fer una visió més sociològica, antropològica, perquè l'estorisme ha estat un autèntic tsunami per a aquesta comunitat, Uh, hem de tenir en compte que la població en aquests darrers 70 anys tot bé ja s'ha triplicat, uh, uh, a Eivissa s'ha quintuplicat, Uh, ara som un milió o 200 habitants. No hi ha cap regió de la Mediterrània que hagi experimentat un creixement demogràfic tan brutal. I A mi m'interessava uh, analitzar aquest fenomen en tots els seus vessants, sobretot el tema uh, sociològic. He intentat uh, entrevistar gent anònima que va viure uh, aquells temps no? i uh, donar a conèixer petites grans històries, com per exemple, ha entrevistat aquests eh, peninsulars eh, Fi de peninsulars que varen venir en segon turístic, després músics músic d'hotel de que deien que ells varen viure molt bé d'Eturrima, varen fer do pe, però que després eh, varen tenir remordiments de veure en què s'havia convertit aquella indústria. Perquè vull recalcar que aquest llibre no, no, no és cap apologia eh, contra Estoririma, eh, sinó questrurima eh, en un primer moment, va ajudar molta gent, molta gent va poder fer un cas seva, però ara això se mos ha escapat de les Abans, un músic d'hotel podia fer eh, tres temporades i amb el que agonyava eh, se, podi, se podia comprar una casa. Ara, ni fent feina 30 o 40 anys, tampoc comprar una casa com abans, no? amb un sol eh, sou. Eh, ara, sí. Vivim, destruim, però mal vivim destruim des del moment que destruim no mos deixa l'opció de poder comprar una casa. I a Eivissa, ja sabeu, hem encunyat el concepte d'eivisificació per referir-se a eh, els treballadors, gent que té feina però amb el que guanya no pot llogar eh, un habitatge. Hi ha de viure en els carrers, en caravanes o en tendes de campanya. Això ja està passant de Mallorca, també. I és una coincidència que el teu llibre hagi sortit el mateix any que Canàries es revela, Balears es revela, a Catalunya no fan més que sortir veus, de, de, de, no només de les grans ciutats, perquè a Barcelona no, les manifestacions aquí a 10.000 persones, aquí n'hi havia 25.000. Tot això ha anat a més, no? La situació ara és insostenible, molta de gent... Veu que han convertit silla en un territori hostil per a residents. Um, sembla que hem assumit que som un parc temàtic on els turistes tenen més drets que els residents, però han de tenir en compte... També hem de fer autocrítica, perquè la gran pregunta que um, algú em fa quan faig la presentació és que la culpa és dels mallorquins. És així, però han de tenir en compte que tot això s'ha produït dins els contextos de la globalització i sobretot hem de tenir en compte la condició humana. La condició humana és eh, condiciosa per naturalesa. Aquí cal qualsevol posar ordre per bé comú, perquè, clar, tothom té dret a guanyar d'on però, clar, eh, des del moment que això, el negoci d'un poc, eh, condiciona la eh, vida, de Posa en perill la convivència, eh, quan tens gent que malviu en aquest paradís, Uh, és una traialla, això és una traialla com a poble i com a cultura, uh, perquè les conseqüències són múltiples d'aquest fenomen turístic dins l'època del turbocapitalisme. Per l'entura una mica la sensació que la massa social o totes aquelles persones que estan organitzades, que els activistes van per una banda, però les institucions van per una altra, o les institucions són doncs, en consell 29 persones, però com que no n'hi ha 15 que tenen aquesta percepció, ja no es fa res. Ara començam, a Eivissa a regular, comencen a regular l'entrada de vehicles. Fa dos anys d'això era impossible. A Mallorca també es parla. per ventura és que la realitat és tan tossuda que s'ha de començar a actuar, encara que, per desgràcia, molt tímidament, perquè el pacte de progrés tampoc ha pogut frenar aquest tsunami. Jo crec que el problema és que una cosa és governar i altres tenir poder. Els polítics poden governar, però la impressió és que els que tenen els poder són les grans eh, empreses, les grans eh, lobbies, i, I clar, se tracta de que estaria bé que eh, els polítics se revelassin en contra que poden de ser ciutadania. Perquè el turisme ja poden dir que a Mallorca està matant en aquest moment, està matant vides humanes de gent en família que mal viu. No? per la CUP I no només Estorima ha estat una saccellada pel nostre territori, sinó també per la nostra cultura. Això també està passant a Barcelona. Barcelona s'està quedant, la capital de Catalunya s'està quedant sense catalans i està regalant la ciutat a eh, expats. No? Eh, en aquests eh, influències d'Estorbo-Capitalisme i això ja està passant aquí. Clar, tenim territoris eh, que serà de Mallorca d'aquí eh, un segle. No? Tendrem una Mallorca, una illa sense consciència lingüística, cultural, totalment arrasada per grans interessos econòmics, i és molt trist és molt trist eh, veure com això, Mossà, aquesta eh, codícia, ha fet que no eh, valorem i que les conseqüències que pot tenir, no només per pel nostre territori, sinó per la nostra cultura. Però bé, això és un fenomen global, eh? perquè fa poc vaig veure un reportatge, un documental d'Hawai, eh, el gran paradís dels Estats Units, i eh, mm -hmm. retratava aquest documental, el mateix que està passant aquí, la població ienca, residents, estava rebel·lant contra la eh, indústria del capitalisme, veien que com ells estaven sent arraconats, que no tenien mm -hmm. accés a l'habitatge i el que, passava, el que està passant a l'altre cap de món està passant aquí. Per tant, no és un fenomen exclusiu d'aquí, sinó eh, forma part del de gran problema que mm. representa el turbocapitalisme. Toni, tu ets llicenciat en periodisme, però també en filologia clàssica. No sé si els mites, hi ha molts mites. Si N'hi qual... ha qualcun que et casa una mica amb aquesta situació? D'Ulisses, que va sentir picant de sirena, nosaltres a mallorquins que, molt bé, eh, si tenim patrimoni, molt poc una herància i hem de vendre, pues, molt, bé, molt bé un alemany dir, eh, molt diu... Uh, T'ofresc el doble que que aquest mallorquí per la teva finca. Això és un cant de sirena irresistible. Ulisses va estar uh, a temps de no claudicar perquè el varen fermar en espal de la seva nau mentre els seus companys remaven en uh, hores tapades de seda i no sentien els seus crits perquè la mollacin. Però aquí uh, no tenim ningú amb taps assessores i uh, ens ho conviten als cans de sirena de, de salamany. Si t'apareix, Toni, que és podria ser una bona manera d'acabar aquesta entrevista, que podríem allargarla i podríem fer-ne una cada mes parlant sobre un d'aquests 80, més de 80 articles no? que reculls a la desfeta del, del paradís que bé, és un llibre per, bueno, per, per tenir la tauleta de nit per tenir en el despatx i de tant en tant anar descobrint aquestes històries que, bé, que tu també has, has descobert no? amb aquests tant, darrers 6 anys bé. ja es diu aviat Passa molt temps sí. Idò, moltes gràcies i molta molt sort A tu, molt bé, gràcies el salto radio fence show en comunidad Puedes escoltar tóteles nostre peces en el salto diario